Минуло хвилин десять, поки аудиторія знову заспокоїлася. І все пішло гладко до того моменту, коли хлопчик із пласким, як у камбали, обличчям вийшов перед завісою, що опустилася після доволі нудної сцени. Чи то про чарівну каблучку, чи то про якесь закляття. І заспівав пісню Джорджа «Зобійми мене, дитинку». Ну, ви її знаєте. Вона називається «Слухайтеся, мамо, дівчата». «Джордж завжди змушує публіку співати приспів разом із ним. Чудова пісенька. Я сам часто її співаю у ванні, але, і це зрозуміло кожному, окрім такого безпросвітного дурня, як Бінго, вона ніяк не підходить для різдвяного дитячого свята в сільському актовому залі. Після першого ж куплету слухачі остовпіли від подиву і почали нервово обмахуватися програмками». Вражена Мері Берджес продовжувала акомпонувати ніби за інерцією, а священник порід з нею сором'язливо відвів погляд, а ось «За водіям» пісня дуже сподобалася. Закінчивши другий куплет, хлопчик спробував утекти за лаштунки, після чого глядачі почули наступний діалог. «Бінго!» – гучний голос із за сцени. «Ти куди? Продовжуй далі!» «Хлопчик!» – сором'язливо. «Не буду!» «Бінго!» – ще голосніше. «Далі, паршивцю! А то я тобі голову відірву!» Хлопчик відчув, що Бінго і справді може виконати свою загрозу, і вважав за краще підкоритися. Він почовгав назад до рампи, заплющив очі і нервово хихикаючи оголосив. «Леді та джентльмени, а тепер давайте попросимо Сквайра Тресідера люб'язно виконати приспів». «Незважаючи на теплі почуття, які я маю до Бінго, бувають моменти, коли здається, що його слід тримати в певного роду закладі». Бідолаха, очевидно, вважав, що це буде кульмінацією всього шоу. Він уявляв, що Сквайр, сяючи від щастя, схопиться зі свого місця, з його грудей полється радісна пісня, і всенародному захопленню не буде кінця. Насправді ж Тресідер – і, зауважте, я його за це не засуджую, залишився сидіти на місці, багряніючи і надуваючись, мов, куля. Нижньосередні заціпеніли в мовчазному жаху. Ніби очікували, що ось-ось на них обвалиться стеля. У всьому залі тільки за водіям ця ідея припала до душі, і вони підтримали пропозицію голосними вигуками. Для них це був справжній святковий момент. І тут... Знову погасло світло. Коли через кілька хвилин світло знову вимкнули, всі побачили, як скваєр із кам'яним обличчям виходить із зали разом із родиною. Мері Берджес сидить за роялем, бліда і приголомшена, а на обличчі священника відбивається змішане почуття скорботи і полегшення. Вистава знову пішла своїм ходом. Слідом пролунало ще кілька найдовших шматків із п'єс для малюків, а тоді зазвучав вступ до пісеньки Дівчина з апельсинами, коронного номера з нового рев'ю в Паласі. Наскільки я зрозумів, Бінго вибрав її як завершальну сцену першої дії. Уся трупа вийшла на сцену, і чиясь рука вже тримала край завіси, готова опустити її в потрібний момент. Одним словом, усе свідчило про те, що це фінал, але дуже швидко я зрозумів, що це не просто фінал, це справжній кінець. Ви, напевно, бачили цей номер у паласі. Пам'ятаєте? Ах, чому б там чого апельсини, мої чого там чого апельсини, ах, звідки ляб ще, що, якби я забув, чогось там чогось ще й вогонь мій згаснув. Щось у цьому дусі. До біса, до тепні слова. І музика чудова. Але головна причина успіху цього номера – дівчата, які дістають із кошика апельсини і кидають їх у зал. Ви, можливо, помітили, що публіці страшенно подобається, коли їм щось кидають зі сцени. Кожного разу, коли я бачив цей номер у паласі, глядачі шаленіли від захвату. Звісно, у паласі апельсини зроблені з вати і пофарбований в оранжевий колір, і дівчата не кидають їх щосили, а легким рухом перекидають глядачам першого чи другого ряду, але у виставі «Бінго», здається, вирішили піти іншим шляхом. Я зрозумів це, коли наповнений м'якоттю та кісточками боліт просвистів повз моє вухо і розбився об стіну.